Nagyon örültem ezeknek a, nem, köszönöm, ezeknek a bevezető szavaknak, és a dicséretet is rendkívüli módon élveztem. Jó az Úrnak a jelenléte. Gábor, ahogy kezdte, arról beszélt, hogy hogy nem szeretne járni. Én is kezdem így. Az volt a szívembe tudjátok, az, az amikor keresztelő Jánosnak a, az apja apjáról azt mondja az ige, hogy a hogy a papi tisztnek a rendje szerint rákerült a sor, hogy ő szolgáljon, ő Geriesszen jó illatot az úr előtt, és hogy most ilyen módon rám került a sor. Az a helyzet, hogy Zakariásnak az lett a következménye, hogy megnémult. <gül> Úgyhogy remélem, hogy nem ez lesz a folytatás, bár az volt a szívemben, és ezt imádkoztam, hogy... hogy Amit akar az Úr, hogy elhangozzék, most hangozzék el, és amit nem akar, azt pedig ne hangozzék el. Úgyhogy ezért egy Isten félelemmel és az úra figyelve szeretném elmondani, ami a szívemen van. Talán tudjátok néhányan, hogy az utóbbi időben többször volt szó már Nehémiás könyvéről, és ez továbbra is nagyon forog bennem, úgyhogy ezt a Nehémiás témát szeretném ma vinni. És aztán majd én is fogok beszélni valamelyest a szőlőtőről is, és sok minden másról, ami már itt a bevezetőbe elhangzott. Az a helyzet, hogy a nehémiásnak a korszaka az egy olyan időszak volt, amikor ugye tudjuk, hogy Izraelnek a nagy része fogságban volt, és ez a fogságból való visszatérésnek az ideje. És akik akkor éltek, Nehémiásnak a kortársai, hogyha körülnéztek akár a fogságban, akár Jeruzsálemben, akkor azt tudták megállapítani, hogy, hogy az Istennek a, a beszéde, az Istennek az ígéretei, és a mindennapi kézzelfogható, látható valóság között egy óriási nagy szakadék, egy űrtátong. És... Az a helyzet, hogy én is ezen gondolkoztam sokszor többféle megtérésem előtt többféle felekezetben megfordultam, illetve többféle vallás próbált úgy megkörnyékezni. Római katolikus vagyok, neveltetésem szerint jártam hittare első áldozás, stb. Ahogy az annak a rendje és módja szerint volt abban a korban, és aztán. Az a helyzet, hogy volt egy Jehova tanulja osztálytársam, akivel elég sokat beszélgettem. A zenekarban, amelyikben akkor játszottam, volt egy Egy kristna hívő zenésztársam, akivel szintén sokat beszélgettem. Aztán jártam egy református közösségbe, de valahogy Isten nem ragadott meg egyik helyen sem. És aztán, amikor elkerültem egy olyan közösségbe, teljesen váratlanul csak érdeklődőként elmentem, ahol Istennek az igéjét a Szent Szelem által felkemve és tűzzel hirdették, abban a pillanatban tudtam, hogy hazaérkeztem és én azt kívánom neked, ha esetleg először vagy itt, hogy éld át ezt, hogy te is megtaláld a helyed azt, ahova Isten téged helyezett, ahol téged látni akar, és ahol azt érzed, hogy, hogy otthon vagy. Igazából az a jó, amikor azt érezzük, hogy ez a közösség, ez a magunk gyülekezete. Ugye azt mondja a Zsidó levél is, hogy ne hagyjuk el a magunk gyülekezetét. Amikor az ember egy munkát, valamit a, a sajátjának érez, úgy érzi, hogy én is a része vagyok ennek, és ez fontos a számomra, és én itthon vagyok, akkor az embernek esze ágába nincs, hogy azt a közösséget elhagyja. Na most visszatérve a fogságra és a szakadékra, amiről elkezdtem beszélni. Az a helyzet, hogy valamilyen módon Isten helyezett egy üzenetet, egy, egy kielentést Nehémiásnak a szívébe, és azért Nehémiás elindult. És tudjuk, hogy volt már szó. Ha kicsit visszatekintünk, hogy Nehémiás mielőtt elindult volna, kapott híreket arról, hogy Jeruzsálembe a kőfalak, Jeruzsálemnek a falai azok leomlottak, a kapui tűzben égtek meg, és egy siralmas állapot van. És Ezért az első dolog, amit Nehémiás tett, nem azt, Csinált, hogy fogta a vakolókanalat, meg a maltert, és építette a falat, hanem leborult az úr elé. Elkezdett imádkozni, könyörgött, böjtölt, és, és megvallotta Izraelnek a bűneit, és megvallotta a saját bűneit is. És utána elindult, és... Hát tudjuk, hogy ahogy hogy belépett Jeruzsálembe, az első dolga az volt, hogy felmérte az ottani állapotokat. Tehát, hogy legyen egy reális kép arról, hogy mi a helyzet, és mi az elvégzendő munka, mi az elvégzendő feladat. Végigjárta egyesével a, a kapukat, végigvizsgálta a falakat, hogy melyik milyen állapotban van, és valóban ezt tudta megállapítani, hogy, hogy Romokba hever az egész, és ellepte a por, és hát egy nagyon kemény munka az, ami előttük áll. És így szeretném most a Nehémiás négytől olvasni Istennek az igét, az egytől tizenhétig egyenlőre. Történt pedig, amikor meghallott a szamballat, hogy mi építjük a kőfalat, tehát elkezdődött a kőfalnak az építése, és voltak ott még akkor kicsit ezt elmondom előtte tehát voltak ott körülöttük levő népek voltak ott már zsidók voltak ott tehát judabeliek izraeliták és Voltak ott szamaritánusok is, akik, akiket betelepítettek oda a különböző nemzetekből, és megtanították őket bizonyos szinten a, a, a, az izraelistenének a tiszteletére. De nyilván, hogy ez azt jelentett, hogy csak a külsőségekkel voltak tisztába, a külsőségeket tudták, és igazából nem volt ott a szívükbe. Az a valóságos hit, amelyből lesz cselekedni kell, inkább egy félelemből volt, hogy megtanulunk bizonyos szokásokat, és hát, hogyha ezeket betartjuk, akkor rendben lesz minden. Szeretnélek megnyugtatni, ha megtartasz bizonyos szokásokat, attól nem lesz rendben semmi. Megnyugodtál? Még nem, de majd remélyük a végére meg fogunk nyugodni. Na hát nem mindenkinek tetszett ez, hogy Jeruzsálemnek a kőfalai épüljenek újra. Történt pedig, mikor meghalott a szamba alatt, hogy mi építjük a kőfalat, haragra gerjedt, és felette igen bosszankodott, és gunyolta a zsidókat. És szólt az ő atyafiai és a szamáriai sereg előtt, és ezt mondta, mit művelnek-e nyomorult zsidók? Vajon megengedik -e ezt nekik? Talán áldozni fognak? Hát bevégzik ma. Avagy megelevenítik a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek? Az Ammonita Tóbiás pedig mellette állva mondta, Bármit építsenek, ha egy róka lép fel rá, összezúzza a köveiknek falát. Hald meg, ómi Istenünk, hogy csúfá lettünk, Fordítsa gyalázásukat az ő fejükre, és add őket prédára a rabságnak földjében. Ne fedezd el az ő hamisságukat és az ő bűnüket, te orcád elől el ne töröltessék, mert téged boztantottak az építők előtt. Hát Nehémiás egyből elkezdett imádkozni, amikor meghallotta, hogy az ellenség, hogy reagál az ő munkájukra és építettük a falat annyira, hogy elkészült az egész fal félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Mikor pedig meghallott a Szambalat és Tóbiás, továbbá az Arábiabeliek beliek, az Amoriták és az Asdódeusok, hogy javítatnak Jeruzsálem kőfalai, és hogy a törések betömése megkezdődött, felette nagy haragra gerjedtek. És összeesküdtek minnyáján egyenlő akarattal, hogy eljönnek, és Jeruzsálemet megostromolják, és a népét megrémítik. De mi imádkoztunk a mi Istenünkhöz, és állítottunk ellenük őrséget nappal és éjjel, mivel ő féltünk tőlük. És mondták a zsidók, folytán van ereje a teherhordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. A mi ellenségeink pedig ezt mondták, ingyen se tudják meg, se ne lássák, ami közékben nem megyünk, leüljük őket, és megszüntetjük a munkát. És történt, hogy eljöttek hozzánk mindenfelül a zsidók, akik ő mellettük laktak, és tízszer is mondották nekünk, térjetek haza. Azért állítottam a hely alsó és nyílt részeire a kőfal mögé, odaállítottam a népet, a nemzetségek szerint fegyvereikkel, dárdáikkal és kézíveikkel, és körültekintve felkeltem, és így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi népez. Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért. És történt, hogy meghallották a mi ellenségeink, hogy megtudtuk az ő szándékukat, és hogy Isten semmivé tette az ő tanácsukat. Megtértünk mi mindnyáján a kőfalhoz, ki ki az ő munkájához. De azon naptól fogva a legényeim egy része munkálkodott, a másik része pedig Dárdákat tartott, pajzsokat, kéziveket, páncélokat, és a fejedelmek ott álltak az egész Júda népe mögött. A kőfalon munkálkodók közül a tehernek hordói egyik kezükkel, amelyel a munkát végezte, rakottak, másik kezük pedig a fegyvert fogta. Ámen eddig egyelőre. Ez egy olyan állapot van, ami ö, mindenhol horron van. Mindenhol, mindent por, rom, hamu borít, és amikor elkezdik a munkát, akkor jön az ellenség. És az ellenség elkezd támadni. És itt szeretnék egy kicsit visszamenni az időbe, pár év évszázaddal, évezreddel korábbra, mert ez, hogyha egy szóval lehetne ezt az állapotot jellemezni, ami ott akkor volt, az a por. Ez többször is előfordul, nagyon érdekes, hogy a Héberbe például ez a szó, hogy, hogy rom, amikor azt mondja itt, hogy, hogy a rom sok, és képtenek vagyunk építeni a kőfalatot. Arról van szó, hogy a por sok, szó szerint ez van. Ha kicsit visszamegyünk az időbe, és egészen a teremtésig. És hogy Isten megalkotta az embert, és rábízta Ádámra és Évára az édenkertet, két feladatot bízott rájuk, a szaporodáson és sokásodáson kívül, Az pedig a kertre vonatkozott, az egyik az azt mondta nekik, hogy műveljétek a kertet, és a másik, hogy őrizzétek a kertet. Én úgy hiszem, hogy ez az embernek a két legfontosabb feladata, és ez azt foglalja magába, hogy egyrészt ami megvan, azt őrizzük, azt karban kell tartanunk, és a többi dologgal pedig úgy kell foglalkoznunk, hogy fejlesztenünk kell, művelnünk kell, hogy előrébb haladjon az a terület. Nagyon érdekes, hogy ezek szerint nekem úgy tűnik ez alapján, az ige alapján, hogy Isten egy nem tökéletesen kész valamibe helyezte be az embert hanem azt mondta, hiszen kezdettől fogva, segi, ö, ö, ö, munkatársként tekintett az Isten, hogy csináljuk együtt, hiszen az én képemre, hasonlatosságomra teremtettelek téged, ezért azt szeretném, hogy dolgozzunk együtt, hogy te is átéld, hogy mit jelent az a kreativitás, hogy te is hozzá azt, hogy úgy legyen berendezve körülötted minden, hogy azt a te otthonodnak érezd. És ezt úgy képzeljétek el, mintha valaki kap egy lakást, ott vannak a bútorok, és azt viszont nem mondják meg, hogy te most a, a nagy szekrényt melyik sarokba tedd, hova ragd az ágyat, stb., hanem szükség van a te kreativitásodra, hogy te helyezd el ott azt a dolgot, illetve később, hogy az a lakás karból legyen tartva, hogy valóban otthon érezd magad benne. Ez már a te dolgod. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egy ilyen bájos rendetlenséget adott Isten az embernek. Azt mondta, hogy most eldöntetet hogy úgy akarod, hogy egy szőlő, egy fügefa, egy almafa, vagy azt mondod, hogy csinálsz egy szőlősort, vagy csinálsz bőle egy lugast. És az embernek hagyott Isten szabadságot ebbe a dologba. Igen ám, csak hogy ez a szabadság ez nem tartott sokáig, tudjuk, a bűnbeesés miatt. Az történt, hogy az ember kiüzetett az édenkertből, kikerült ebből, és itt van egy döbbenetes dolog, amit Isten mondott. Egyrészt az embernek azt mondta, hogy ez, nem ez volt, ami ezután történt, nem ez volt Istennek a és célja. Hanem az, hogy legyen egy folyamatos produktivitás, egy progresszivitás, egy előrelépés, egy növekedés, egy kitejesedés, egy szaporodás, sokasodás Istennek az áldásába. De a bűnbeesés miatt, és a bűn miatt az történt, hogy Isten azt mondta, hogy az életed az egy ilyen pályát fog bejárni, lesz benne egy emelkedés, és utána a végén, ahonnan jöttél a porból, oda, abba a porba fogsz visszatérni. Magyarul igazából az embernek itt a földi tének a vége az a por. Magyarul a leépülés, a romlás, a bomlás és a pusztulás. És hát ez alól senki se kivétel. Ugye azt mondja a Biblia, hogy elvégzett dolog, hogy minden ember egyszer meghajjon, és azután pedig az ítélet. És érdekes, hogy a kígyónak is mondott egy dolgot, megátkozta, azt mondta, hogy a te hasadon járj, és hogy Port egyél. Magyarul igazából az egyetlen, tehát úgy, úgy mondhatnám, és most nyilván itt nem, a, nem arról a fizikai állapot, nem, nem, nem magáról az állatról van szó, tehát most nem ne kis anakondákat, meg, meg mit tudom, miket képzeljétek el, hanem nyilván, hogy a sátáról van szó, tehát a sátánnak az a természete, hogy amit ő igazából meg tud emészteni, és igazából az ő tápláléka az a por, és ezért az a vágya, hogy minden porrá váljék. Tehát a bűn miatt a, a Azért, mert az ember átadta a sátának a hatalmat, ezért történt meg az, hogy a végén minden porrá lesz. És van egy folyamatos leépülés, romlás, bomlás, pusztulás minden területen. Én azt hiszem, hogy egy, ö, ö, ö, csak egy látszólagos dolog, és egy hazugság, és egy csapda valójában az, amikor azt mondjuk, hogy ez nem igaz, mert... Az evolúció. És nézd meg, hogy micsoda fejlődésen mentünk keresztül, hogy mennyivel több lett az emberi tudás, hogy micsoda technológiai forradalmakon megyünk keresztül, és igazából, ha megnézzük ezeket a dolgokat, akkor vannak ennek bizonyos áldásai, de pont elgondolkoztam, hogy én, mint informatikus is vezetünk be újabb és újabb rendszereket. Hú, hát ez most... Ha ezt megcsináljuk, akkor még egyszerűbb lesz a dolgunk. Akkor még kevesebb lesz a feladatunk. Még kevesebb lesz a munkánk, és kevesebb a munka. Egyáltalán nem kevesebb a munka. Az ember azt érzi, hogy valahogy ennek ellenére reménykedtünk benne, de azt látjuk, hogy még több lett a munka. Ez egy ilyen, ez egy ilyen csali, tudjátok, mint a Teknős versenyeken, hogy, hogy vannak ilyen óriás teknősök, reülnek a hátukra, kiraknak egy, egy boton, egy ö, ö, szelet húst, oda tartják el ők, és a technős meg elindul, elkezd rohanni a hús után, de hát ott ül ugye, az illető a hátán, és soha nem jut közelebb, megnézzük, melyik lesz a gyorsabb. Most kicsit ilyen dolog ez, amin az emberek mennek keresztül, hogy rohanunk, rohanunk utána, de valahogy mégsem érjük utol magunkat. És megvan ez a folyamatos ö, Törvényszerűség, ami a bűntörvényének a része, sőt, igazából még talán ez, ez a tudományban is ugye beszélnek az entrópia törvényéről, ami egy folyamatos rendezetlenség. Tehát, hogyha egy rendszert magára hagynak, akkor, akkor szétesik előbb-utóbb, rendezetlenné válik. Mi jól tudjuk, hogy igazából nincs magára hagyva, csak egy olyan törvényszerűség működik benne, ami a sátának a hatalma abba a dologba. És hogyha nem foglalkoznak, nem törődnek vele, akkor folyamatosan történik a, a, a romlás, bomlás, pusztulás leépülés. Így van. Na most az a helyzet, hogy amikor jön valaki, mint ahogy jött Nehémiás, és azt mondja, hogy kérem szépen, én most ez ellen tenni akarok. És azt mondom, hogy nem csak, hogy megállítjuk a romlást, a pusztulást, hogy ne legyen minden porrá, hanem azt mondjuk, hogy növekedési pályára akarjuk állítani a dolgokat akkor mi történik? Hát, az az ellenségnek nem fog tetszeni. És az a helyzet, hogy ilyenkor elkezdődik a harc, elkezdődik a küzdelem, elkezdődik a forrás, ahogy a must elkezd forni, és az ember belekerül egy, egy, egy zúzó malomba. Most mi lesz akkor? A legegyszerűbb dolog az, hogyha a legkisebb ellenállás felé haladunk. Jaj, hát ez nem tetszik másoknak. Akkor hagyjuk abba, ne csináljuk. Hát nem akarunk mi senkit megsérteni, megbántani. Szegény szamballat, szegény tóbiás, szegény arábia beliek, szegény szamaritánusok, hát mondták is, hogy ne folytassuk, menjünk haza, menjünk inkább haza, ne csináljuk, térjünk vissza, jobb a békesség testvérek, szeressük egymást, így nem sértünk meg senkit, és kész, el van intézve. De Isten azt akarja, hogy ne így legyen, ne ez történjen. Nézd meg, hogy akkor bármilyen rendszerváltást megnézel, akár az üdv történetbe. Vagy a legnagyobb rendszerváltást, amikor a názáreti Jézus Krisztus bejött ebbe a világba. Isten a szeretetnek az Istene. Isten egy jó Isten. De volt harc, volt küzdelem. Csak egy dologra gondolj. Gondolj azokra a kis Betlehemi két év alatti gyerekekre. Hát, nem éri meg. Hát gyerekek lesznek az áldozatok. Isten azt mondta, hogy tudom, mindennek van áldozata. Hogyha valamit előre akarok lépni, akkor lesz áldozat. Akkor lesz harc, lesz küzdelem. Csak az a nagy kérdés, és lesz szenvedés, És a szenvedésről, hogyha így gondolkodunk, figyelj ide, tehát a szenvedés az, az, az erről szól, és akkor tudunk szenvedést vállalni, hogyha azt mondjuk, hogy ki akarunk törni, ha azt mondjuk, hogy növekedési pályára akarunk állni, ha azt mondjuk, hogy szeretnénk tovább lépni, ha azt mondjuk, hogy kilépünk abban, hol, hogy, hogy, hogy, hogy körülöttünk minden porrá legyen, és nem teszünk semmit. Egyszerűen csak úgy elengedjük magunkat lazán. Ebből ki akarunk lépni, akkor lesz szenvedés. Lesz harc, lesz küzdelem. És ez megtörtént ott rögtön a betlehemi csecsemőgyilkosságnál, és utána tudjuk, hogy keljesedett a Golgotai keresztem. Jézusnak vállalni kellett a szenvedést, vállalni kellett a szülési fájdalmakat ahhoz, hogy új szülessen. Egyetlen terhes nő sem fogja azt mondani, hogy kérem szépen, én nem vállalok semmilyen fájdalmat. Én azt mondom, azt, azt fogji mondani, hogy szeretném, hogy megszülessen a gyermekem. És tudom, hogy ott lesz egy fájdalom. De amikor megszületett, akkor nem a fájdalomra fogok emlékezni. Nem a szenvedésre fogok emlékezni. Tehát ne hajt, hogy becsapjanak ilyennel, hogy persze, mert az úr azt akarta, hogy te, te szenvedjél. Azért, mert hogy akkor te majd nemesebb leszel meg akkor jobb leszel, meg majd azon keresztül a szenvedésen keresztül én téged valamire. Tudod, mi volt az, amikor Jézus azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ott mielőtt szenvedett, mielőtt, mielőtt vállalta a kereszt halált, akkor igazából erről volt szó, hogy az ember úgy, ha csak testi szinten, áldámi szinten gondolkozunk, akkor azt mondjuk, hogy üljünk le úgy, punyadjunk szépen, elleszünk, igaz? De hogyha Az atya akaratára nézünk, akkor azt mondjuk, hogy az én akaratom az, tudom, hogy nem vinne tovább, nem vinne előre. De van egy egy nagyobb akarat. És mi volt ennek az egész akaratnak a lényege és célja? Az, hogy elkezdődhessen valami új, valami fantasztikus, valami sokkal nagyobb. Az, hogy véget érjen a romos időszak, és újra felépüljön az Istennek a háza. Emlékezzetek arra, hogy Pünkösdkor kitöltetett az Istennek a szelleme. Minden hívőre, akik ott jelen voltak. Nagyon tetszik, és jó megemlékezni erről, amit a Reinhard Bonke mondott, hogy leszállt a Szent Szellem. Ott voltak a ö, tűznyelvek, és ö, ott voltak a tanítványok. Ha a tanítványok csak zsidóul imádkoztak volna, héberül, arámiul imádkoztak volna, akkor lett volna egy nagyon klassz kis 120 fős, ö, tudom én, Kettős lángnyelv névre elkeresztelt gyülekezet. És ott szépen felház, közösség, ott nagyon volna. Igen ám, csak hogy ők nem héberül kezdtek el imádkozni, hanem új nyelveken szóltak, testvéreim. És hogy elkezdtek új nyelveken szóli, kimentek, mert nem tudtak bennmaradni. És elkezdték hirdetni az evangéliumot. És abból egy csoda lett, abból lett egy új. Amiért, ha visszatekintünk, azt mondjuk, hogy tudjuk már, hogy ezért érdemes volt szenvedni, és megértjük azt a szenvedést, ami ez mögött volt, igaz? És ma is én bennem van szomjúság, és kívánom, hogy legyen mindegyikünkben egy ilyen szomjúság Istennek a szelleme felé, aki tovább tud vinni, tovább tud lendíteni bennünket. Nagyon tetszik az a, az ige, és tudjátok, van az, hogy, hogy a vidám elmének szüntelen lakodalma van, így van a Károli fordításban. Az eredeti Héber azt mondja, hogy a a jószívű ember az folyton szomjas. Pont gondolkoztam, hogy ez milyen fantasztikus lenne evangelizálni a kocsmákba ezzel az igével. A jószívű ember folyton szomjas. De ez a Szent Szellemre vonatkozik, hogy szomjazzam az Istennek a jellétét, szomjazzam a Szent Szellemet. És erre szükségünk van. És tudjuk, hogy utána, amikor kiállt Péter hirdetni az igét, akkor tudjuk, hogy egy kulcs dolog volt abban, amit mondott. Figyeljetek, és visszautala valami este, valamely est, akár a nehémiásra is. Hogy azt mondja, hogy, hogy el, vissza fogok térni, azt mondja, és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát. Hogy a Nemzeteknek, a pogány nemzeteknek a maradéka, a többiek, akik még nem hallották, azok is megtalálják az urat. Érted? Tehát mi kezdődött el igazából pünkösd után? Elkezdődött az omladékoknak a felépítése, helyreállítása. Én azt gondolom, hogy ezek a kövek, ezek kősziklák, ezek egy-egy igazság, amiket belepett a por. És igazából az egyháznak a dolga és felelőssége, és akár a gyülekezetünknek is dolga és felelőssége, hogy ezeket a sziklákat kibányásszuk a porból, és újra felépítsük. És az azt jelenti, hogy azokat a régi igazságokat le kell porolni. Le kell szedni róluk a port. Elkezdődött ez Istennek a népe között, elkezdődött 2000 évvel ezelőtt, és újra és újra vannak megújulási mozgalmak, és így lett leporolva például az, hogy térjünk vissza az Isten igéhez. Így lett leporolva az, hogy vállalták, és figyelj ide, olvastam a szokai baptista gyülekezet történetét, és nagyon sok gyülekezetben gondolom ez megismétlődött baptistáknál is, hogy vállalták a gúnyulódást, a szidalmakat, mint ahogy nehémiásék vállalták, egy igazság. Miatt? Azért, hogy egy kőszikláról lekerüljön a por. Az, hogy van olyan, hogy hitből való újjászületés. Hogy nem hiszünk többé a csecsemő keresztségbe. Hogy valakit lespriccelünk, és attól újjá fog születni. Mert hazugság az egész. Egyetlen egy ige van a Bibliában, ahol Corneliuszra mondja, hogy, hogy Corneliusz és a házanépe megkeresztelkedett. Egyrészt, tehát ha többi bibliai helyet megnézzük, akkor tudjuk azt, hogy, hogy csak azok keresztelkedtek, mert akik már hisznek, tehát akik hitre tudtak jutni. Másrészt, meg ha lenne is egy ilyen, akkor is. Hát egy kivételből akkor sem csinálunk szabályt. Nem? Hát ez egy alapvető dolog. És ez sok minden másra vonatkozik, akár a Szent Szelem is. Hát én hiszem azt, hogy, hogy ezeket az igazságokat le kell porolni. És utána le lett porolva a, a dicsérettel kapcsolatos igazságok le lettek porolva. A szabadulással kapcsolatos igazságok le lettek porolva. És... A szent szellembe való bemerítéssel kapcsolatos igazság is lelettek porolva, tehát van benne egy növekedés, egy kitejesedés, és mit lehet látni? Azt látjuk, hogy minden egyes kősziklának a leporolása az konfliktusokkal járt, harca járt, küzdelemmel járt. És ebbe vagyunk benne. És nagyon szeretnék továbbra is benne lenni abban, hogy újabb és újabb igazságokról tudjuk, néha bepróbálkozok. Múlt évben volt egy gyülekezet, elhívtak, hogy ami a szívemem van, hogy hirdessem az Isten igét. És rögtön az elején megkérdeztem, hogy van-e tabu téma ebbe a gyülekezetbe? Néztek. Hát nincs, nincs tabu hát bármire. Jó, mondom, akkor a szabadulásról fogok beszélni. És, a szab és teljesen nyitott szívvel fogadták, meg is lepődtem, gondoltam, hogy lehet, hogy kiveri a biztosítékot, de nem. Sőt, utána jöttek és kértek is imát, és nagyon jó volt látni, hogy ilyen pozitív módon állnak hozzá az Istennek az igéje. Ez, ez, ez egy nagyon örvendetes dolog. Jaj, mennyi az idő, nem is tudom, mert nem, nem szeretnék itt ki. Lép nagyon az elején vagyok még, bocsánat. Tehát azt tudjuk megállapítani eddig, hogyha vissza akarjuk fordítani ezt a bűntörvényének, ezt a folyamatát, ezt a leépülést, hogy minden porrá legyen, akkor ahhoz az embernek energiát kell befektetnie, ahhoz vállalni kell a harcot, a szenvedéseket, a, a küzdelmeket. Azt mondja, teljes örömnek tartsátok a különböző próbákba estek. De miért? Azért, mert tudjuk, hogy utána valami jutalon fog, jutalom vár bennünket. Olyan dolog, amiket szem nem látott, fül nem hallott, az embernek a szíve el se gondolt. Igaz? Ezért lehetséges az, hogy valaki teljes örömnek tartsa azt, hogyha szenved. Különben hogy? Hogy másképp? Nem, nem tudjuk ezt megtenni. Menjünk tovább. Csak hogy még kicsit ráerősítsek erre a dologra. Példabeszédek 24-30-ból szeretnék felolvasni néhány igét. Szőlővel kapcsolatos dolog. Azt mondja, a rest embernek mezejénél elmentem, és az esztelennek szőleje mellett, és íme mindenütt felverte a tövis, színét elfette a gyom, és kőkerítése elromlott. Amelyet, amikor megláttam, elgondolkodtam, És amikor néztem, ezt a tanulságot vettem abból. Egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra. Így jön el, mint az útonjáró a te szegénységed, és szükséged, mint a pajzsos férfiú. Ez a pajzsos férfiú, ez maga a kígyó, maga Lucifer, maga a sátán, aki hogy tud eljönni, alig várja, hogy porrá legyen a kőkerítés, alig várja, hogy porrá legyen az egész szőlő, Nagyon egyszerű, nem hiszed el ezt az igazságot, próbáld meg, van egy szép kerted, ne gondozod egy hónapig, nézd meg, hogy mi lesz belőle. Utána nézd meg két hónap múlva, nézd meg egy év múlva. Mert nem foglalkoztál vele. Én azt hiszem, hogy ilyen szőlőskert, a gyülekezetünk is. Istennek a, a népe, Istennek a munkája ö, van ezen a helyen. Most azért mondom, tudom, hogy Istennek a munkájától sokkal, sokkal, sokkal, sokkal nagyobb, de számunkra, akik itt vagyunk és itt élünk, azt tudjuk mondani, hogy ez az Istennek a munkája. Ebbe kell, hogy dolgozzunk, ebbe kell, hogy részt vegyünk, nem másokat lenézve, vagy lekicsinyelve, de számunkra mégis ehhez tudjuk hozzátenni a mi részünket. Ö, és hát azt látjuk, ugye, mi történt itt, Ez az ember, aki ez a szőlőskert volt, azt mondta, hogy én kérem szépen, én örülök, hogy megvan a szőlőskertem, és mondjuk vasárnaponként elmegyek egy-két órára, és megnézem a szőlőskertet. És azt vette észre, hogy hát olyan szép volt valamikor ez a szőlőskert. Olyan jól működtek itt a dolgok. És most valahogy nem akarnak működni. A kerítés omlik le, csökevényesednek el a növények, elkezdenek búrjánzani, mindenféle gyomnövény jön ki. Hát, hát, mi van itt, kérem szépen? Pedig én minden vasárnap meglátogattam, eltöltöttem ott két órát. És most nem akarom, nem piszkálni, ha csak vasárnap tudsz eljönni. És nem is a vasárnapi keresztények, mert figyelj, de volt olyan, nem tudom, milyen rossz helyzetben lehetett a lelkész, de azt prédikálta, hogy figyeljetek, ne bántsátok a képmutatókat, mert azok legalább képet akarnak mutatni. De van, aki azt se akar. Érted? Tehát akkor lehet az, hogy figyelj, legalább vasárnap eljön. És akkor mi lenne, ha vasárnap se jön el. És lehet bármi oka ennek, és lehet, hogy egyébként nagyon komolyan hitben jársz, de, de hidd el, hogy szükség van arra, hogy te is hozzá tudjál tenni, és a te munkád is benne legyen a szőlőskertben, akkor fogod a tiédnek érezni ezt a szőlőskertet. És ez kezdettől fogva így volt. Ne haragudj meg rám, kérlek ezért, hogy ezt mondom. De az a helyzet, hogy maga Jézus mond egy példázatot erről, arról a gazdáról, aki rábízta a munkásokra az ő szőlőskertjét. És aztán elment. És hát egy idő után visszaküldött valakit, hogy hát nézd már meg, hogy mi történt a szőlőskertbe. És amikor visszament, akkor vagy elment az illető, akkor kiakadtak rá. Hát figyelj, hát nem, mit csináltatok, Hát nem így kéne. Hát nem elég, hogy ennyi. És akkor fogták magat, és megölték. És megverték, megölték, stb. És le van írva, hogy újra és újra küldött valakit, hogy hát próbáljuk már meg azt a szőlőskertet rendbetenni meg. Hát emberek, dolgozatok már egy kicsit. És akkor Az emberek soha nem tértek észhez. És akkor volt egy pont, amikor az a szőlős gazda úgy döntött, hogy elküldöm az én saját fiamat. És elküldte a saját fiát, és a saját fiát is megölték. Na de én azt hiszem, hogy azért ez egy olyan dolog volt, amiután az emberek elgondolkodtak, és azt mondták, hogy hát milyen nagy szeretet van ebbe hogy a legdrágábbat, a legértékesebbet, miután már ki lehetett számítani, mi fog történni. Mégis elküldte a legdrágábbat, a legértékesebbet, a saját fiát. Hát akkor mégiscsak ott van a szíve ebbe a szőlőskertbe. Szereti ezt. szeretné, hogy ezek a dolgok működjenek. És én úgy hiszem, hogy ezért vagyunk most itt. Mert a mi előző életünkkel, mielőtt megismertük volna az urat, mielőtt megtértünk volna, minnyájan megöltük a szőlős, szőlő tulajdonosnak a fiát. Minnyáján részesek voltunk a názáreti Jézus Krisztusnak a halálában. De mivel ezen már túl vagyunk, most már azért oda kell tenni magunkat, hogy a szőlőskertet műveljük. Igaz? És ezért fontos az, hogy ezt minnyáján a magunkénak érezzük. Üh. Igazából Az ördög, ezt nem szeretné. A hatodik részben azt látjuk, nem fogom ezt már felolvasni, de azt látjuk itt a hatodik részben, hogy, hogy ahogy folytatták a munkát, és valóban eljutottak a feléig, és aztán tovább is léptek, újra és újra az ellenség megtámadta őket. Igazából nem látunk egyetlen egy komoly fizikai harcot se, de retorika szintjén, meg fenyegetés szintjén folyamatosan ment a harc. És azt mondták, hogy És meg lehet nézni, hogy mi az ördögnek a terve, mi az ördögnek a célja. Mikor azt mondja, hogy itt a, a hadban azt mondja, hogy... Ö... Most nem találom, de az a lényeg, hogy vajon áldozni akarnak. Azt hiszik, hogy vajon megelevelíthetik a köveket a, a porból? Igen. Tudod, mert ez természetes szinten nem lehetséges. Se te, se, én, se senki, a legnagyobb ember se, nem tudja megcsinálni. De ott van benne ez, hogy tudod, mit kell ezekről a kövekkel csinálni? Fel kell támasztani. A feltámadásnak az erejére van szükség. A porhalmazból csak így lehet kilépni. A feltámadásnak az erejével. És azt mondja, hogy hát, De áldozni akarnak? Igen. Tudjuk, hogy áldozatra van szükség, mert áldozat nélkül nem fog működni a dolog. Nem tudunk áldozat nélkül tovább lépni ebből a helyzetből. És még egy fontos dolog volt, tehát beállították az egész dolgot úgy, hogy, hogy ez egy óriási nagy lázadás. Lázadás az eddigiek ellen. Ne lázadjál te! Tudod, mit csinálsz te nehémiás? Te akarsz lenni a zsidóknak a királya és megvádolták őt, hogy ő király akar lenni. Én hiszem azt, volt erről beszélgettünk, hogy Istennek a tökéletes akarata volt, hogy Izraelben legyen királyság. Tudjuk azt, hogy, hogy azt mondta Istennek, Isten Sámuelnek az elején, hogy, hogy nyugodtan engedjél a népnek, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg. De tudjuk, hogy már előtte a Mózes törvényében benne volt a király törvény, az, hogy a királynak milyennek kell lennie, hogy az Istennek az igé legyen az életének a középpontjába, és úgy kezdje el az egész munkáját, hogy az Istennek az igényre tekintve. És aztán tudjuk, hogy amit, amit Izrael akart, azt mondta, hogy egy ilyen, ahogy más emberek szokták, ahogy a pogány nemzetek szokták, úgy legyen nekünk is királyunk. Isten nem olyan királyságot akart, nem olyan lovat akart, Hanem, és el is mondta Sámuel figyeljetek, eddig, amíg bírák voltak, tudjátok, volt valami bajotok, akkor megkerestétek, akkor segített, és akkor egy darabig jól voltatok. Na most a király az nem ilyen lesz. A király az aztán bele fog szólni az életetek különböző területeibe. Aki eddig nem szólt bele egyetlen bíra se. Az egy nagyobb tekintélye, nagyobb hatalom lesz. Jól gondoljátok meg, és azt mondták, nem baj, nekünk az kell. Csak ők nem olyan királyba gondolkodtak, mint amit Isten gondolt el. És tudjuk azt, hogy igazából a csúcspont Izraelnek a történetében, az valóban a királyság alatt történt meg, addig, amíg Istentől való király volt. De amikor nem Istentől való király volt, akkor pedig a mélypont következett be. És Nehémiásnak esze ágában nem volt, hogy ő király legyen. De tudjuk, hogy később lett egy király, ki is volt írva fölé. Názereti Jézus, a zsidók királya. És bár ezt gújnak írták ki, de ez tényleg így van. És nem csak a zsidók királya, hanem a magyarok királya is. A magyarok királya is. Tudtátok, hogy az Árpád házzal nem halt ki a magyar királyság? Van a magyaroknak királya. Úgy hívják, hogy a Názereti Jézus Krisztus. Csodálatos dolog. Na és hát Nehémiás Nem akart, és nem is lehetett volna király egyébként, de az ellenség nagyon félt ettől a, ettől a király dologtól. És azt is látjuk, hogy Nehémiás egy nagyon-nagyon kemény fickó volt. Ugye, mert innentől kezdve az ellenség félt a királyságtól. És tudjuk, hogy a királyság Jézus Krisztusban ilyen módon meg is valósult. És itt szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a vezetés. Csaba múlt héten ide, felolvasta ezt az igét, a Márk 6.34-et, amikor Jézus ránézett az Izrael fiaira, és azt mondta, hogy olyanok ezek, mint a pásztornélkő való juhok. És megindult a szíve rajtuk, és kezdte őket sok mindenre tanítani. És Ez az, ami engem nagyon megragadott, hogy, hogy Jézus, a, jaj, szegények olyanok, mint a pásztornyúk, juhok, oda megyek, egyesével megsimogatom a buciukat, hátba veregettem, jól van fiam, csak így tovább, jól van édes lányom, nagyszerűen remek ember vagy, nagyon szép van, jó sminkeltet ki magas, De nem ez történt, hanem elkezdte őket sok mindenre tanítani. Tudod, mi történt? Elkezdte Jézus leporolni a kövekről, a romokat, a mocskokat azért, hogy a kőszikla megint ott legyen, és meglássák az emberek. Ezért van is erre terv a gyülekezetünkben, és hogy mik azok a nagyon fontos témák, amikről az elkövetkezendő időszakban még szó lesz. És hiszem, hogy ez már, amiről én most beszélek, valamilyen módon kapcsolódik ehhez a gyülekezettel kapcsolatos dolgokhoz, de... Ez, ez csak így működik, amikor azt látja az Úr, hogy ott vannak a pásztor való jók. Ezt tudod, mit jelent? Az, hogy az egész emberiségbe minden emberbe, beléd is, senki nem kivétel, bele van azt programozva, hogy mindenki vezető után kiállt. Szükség van vezetőre, szükség van vezetésre. Az a csodálatos, és erről nem szabad elfeltkezni, hogy akármilyen helyzet van, mindig van vezetőnk. Mindig van királyunk. A Názzer Jézus Krisztus. Mindig van jó pásztorunk, soha nem vagy pásztor nélkül. Mindig van jó pásztorunk. Lehetséges, hogy nem vagy füves legelőkön. De azért van ő, hogy oda vezessen a füves legelőkre. Lehetséges, hogy nem vagy most vidám, de azért van ő, hogy a lelkedet megvidámítsa. Lehet, hogy most szomjazol. De nem fog így maradni mert megmutatja neked, hogy hol vannak azok a fantasztikus források. Lehet, hogy most üres a poharad, ki vagy üresedve, de ezért van ő, hogy feltöltse a te poharadat. Érted? Tehát nem vagyunk pásztor nélkül való juhok. És én azt hiszem, hogy Jézus a pásztorlását azt igenis a, az igazságok leporolásán keresztül, a tanításon, az ige hirdetéseken keresztül el tudja végezni. És a hit, az pedig hallásból van. Ezért fontos, hogy rendszeresen hallgassd az Istenek az igéjét. Tudod, mi vagyok én, testvérem? Én egy hallási fanatikus vagyok. Nekem meggyőződésem, hogy ha hallgatjuk az Istenek a beszédét, akkor az forradalmat, a változásokat tud előidézni az életünkbe. Az újra az Isten munkáját újra és újra fel tudja építeni, és tovább tudja lendíteni az életünkbe. Legyél te is hallási fanatikus! Jó? És ragaszkodj az Istenek a beszédéhez. Amikor ilyen helyzet van, és szeretnénk valamit, akkor lesz ezernyiféle vélemény. Ezerféle vélemény. Rólad is, rólam is. Mindenkiről. Ha idekerül egy új pásztor, arról is. Aki elment, arról is. Mindenkiről. Aki itt maradt, arról is. Mindenkiről. Hidd el, lesz ezerféle vélemény. Eszembe jutott Jézus egyszer, megkérdezte a tanítványait. Hát mondjátok már meg, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor tanítványok óvatosak voltak, azt mondták, hát a legdurvábbakat azért nem mondjuk el, jó? Mondanak azért olyanokat is, hogy... Á, ö, Nagy étkű, részeges ember, vámszedő, bűnösök pará, barátja, hát ott paráznák bementek hozzá, ki tudja, mi történt, csak tudjátok, mondták, de nem, hát azért Jézusnak nagyon érzékeny lelke van, hát azt azért, azt azért még se fogjuk mondani neki. Hát próbáljuk meg kimenni, mondjunk inkább kicsit jobbakat, is mondják, hát, hát az emberek azt mondják, van, aki azt hiszi, hogy te vagy a keresztelő János, hogy te vagy a saját unokat esód, Érdekes, de van, aki azt hiszi, hogy te vagy Jeremiás, vagy Illés, vagy egy a proféták közül támad föl. Jézus, tudjátok, maga alatt volt. Elveszítette az identitását, és szüksége volt arra, hogy az emberek véleménye alapján újra megtalálja, és megtudja, hogy vagy, ki vagyok én tulajdonképpen. el elhiszitek? És azt elhiszitek, hogy Jézus nem tudta, hogy az emberek mit gondolnak róla. Azt mondta, hogy tudta, hogy mi van az embereknek a szívébe, És ezért soha nem bízt a magát emberekre. Figyelj, azt szeretném elmondani, akár ebbe a gyülekezetbe, akár másik gyülekezetbe jársz, ne bízd magad emberekre. Nem azért, mert most gyanakvást szeretnék támasztani bárkivel kapcsolatban, de csak a saját magamat nézem, nem, is, nem azt mondom, hogy magamat ismerem a legjobban, vagy ki tudja, de azért okoztam már csalódást magamnak. És... El kellett oda jutnom, hogy nem bízhatok magamba. Tőlem valami nagyobba kell bízni. És igazából ez az, ami tovább tud lendíteni bennünket. És figyelj ide, ha ez, ha ez emberek munkája, akkor lehet emberekbe bízni. Akkor ez egy természetes, egy egyesület. Ennyi. De hogyha ez Istennek a munkája, akkor neked ettől nagyobba kell bízni. Akkor is, hogyha csalódsz emberekbe, akkor is, ha valami nem úgy történik, mint ahogy elvártad volna, akkor is messzebb kell látni, fejjebb kell látni ezeknél a dolgoknál. Ha csinálsz valamit, ha szolgálod az Urat, ne azért, mert X-be, Y-ba megbíztál, mert olyan kedves ember, mert mindig olyan szeretettel köszönt, a másikba meg azért nem bízok, mert nem szól hozzám, hanem mindjárt leül a helyére, hogy bejön. Lehet, nem, nem tudom, figyelj. A másik dolog az, hogy Jézus tudta, Jézus el tudta hordozni, hogy az emberek mit gondolnak róla. De Isten, adott annyi, a, a, Isten annyira bölcs, hogy nekünk ezt nem engedte meg, hogy mi e, tudjuk mindenkiről, hogy mit gondol rólunk. Mert ha, ha, ha, ha tudnád mindenkiről, hogy mit gondol rólad, egy pillanat alatt összeomlanál. E, annyira bölcs az Úr, hogy nem mi vagyunk ezek, akik mindent tudunk, akik mindenkinek a szívébe belelátunk. De amikor Isten ezt megengedi, akkor abból fantasztikus dolgok vannak, akkor a szolgálatér van, haszonra adatik, ugye, ez egy ajándék a Szent Szellemtől, amikor ez valóban megtörténik, és akkor, hát, tehát itt csak visszatérve, tehát Jézus pontosan tudta, és nem bízta magát emberekre. És, de az Istenek az akaratát végig tudta vinni, végig tudta csinálni. És én hiszem azt, hogy, hogy a kereszténységben igazából ez Az izgalmas dolog, hogy egy olyan istenünk van, aki, aki sokkal nagyobbat készített, sokkal nagyobbat tervezett, mint amit mi a legmerészebb álmunkba elgondoltunk volna. Mert ha ez nem így lenne, akkor, akkor ezt bármit megmagyarázhatunk itt természetes emberi szinten. A gyerekek összefogtunk hárma, négyen, négy-öt magyar összehajol, megbeszéltük, ez lesz, jó van, Meg tudjuk csinálni, meg megcsináljuk. Nem, Isten ön dolgokat akart tőlünk, amiket nem tudunk megcsinálni. <gül> azt mondja, hogy amit én cselekszem, hogyha te azt meghalod, belecsendül a füled. Hogyha meglátod, akkor belekáprázik a szemed. Még egyszer mondom, amiket szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt. Tehát nem tudtad meggondolni. Nem tudtál álmodni se róla. Hiszem azt, hogy ez a gyülekezet, Itt Verőcén a nyitott kapu baptista gyülekezet, hogy ez Istenek az álma. És ebbe az álomba tudtunk mi belekapcsolódni minnyáján. Ez az álom megvolt öröktől fogva. Onnantól fogva, hogy azt mondta Isten, hogy elkezdődik az evangéliumnak a terjesztése. Jeruzsálem, Júdea, Szamária, és végül a földnek a legvégső határáig. Az operenciás tengeren is túl, üveghegyen is túl, üvegfalon is túl, mindenhol, mindenen túl. Halleluja! És Istennek a terve volt az, hogy itt, a Dunakanyarban, itt legyen ez a gyülekezet, hogy hirdetessék az evangélium, hogy kizendüljön az evangélium, mert ez nem egy zugajában egy dolog. És ezért, ezért vagyunk itt, ezért vagy te itt, Mert észrevetted azt, hogy Istennek volt egy álma. Lehetne ezt történetileg végigvezetni. Volt sokszor már álom, elkezdődött többször a munka, valamiért leállt. Aztán utána kapott más egy álmot, és beindult. És amikor ezt megláttuk, tudtunk kapcsolódni ez az álomhoz, mert minél azt éreztük, hogy hú, hát nem tudtam megfogalmazni, de igazából ez az. Hát ezt kerestem én. Erre vágyik az én szívem. Igaz? Érted, hogy ez sokkal több annál, mint amit emberek csinálni tudnak, vagy emberek adni tudnak? És erről szól a kérdés, hogy ebbe beállunk-e, ezt akarjuk-e csinálni, vagy pedig azt mondjuk, hogy majd hetente egyszer megnézem, hogy hogy áll a szőlőskert. Más, más a dolog. De értsd meg, nem bántani, nem piszkálni akarlak ezzel, hanem buzítani szeretnélek. Mert meggyőződésem az, hogy amire az ember akar, arra tud is időt szállni. Amit értékesnek, annak fon amit fontosnak tart. Igazából ez az értékrend. Hogyha ha nem így van, akkor az értékrendet kell helyre tenni. Hogy, hogy mi az Istennek a mércéje. Ahhoz kell, hogy felnőjünk. És ez egy folyamatos munka, egy folyamatos harc. Őrizni, művelni kell, kultúra, ez a, ez a művelés, igaz? Kultúra, gyülekezeti kultúra. Kultiválni kell, művelni kell a dolgokat Istennek a népek között, hogy ne legyünk kultúrálatlanok. Mondhatod azt, hogy Á, de ki vagyok én, nem vagyok én képes erre. Ott volt a nehémiás, nézd meg, meg akarták ölni őt. Kőkemény döntéseket meghozott Nehémiás. Rendkívül népszerűtlen döntéseket meghozott. Azután, hogy az emberek beálltak a munkába, és tudod, mit csináltak az emberek, amikor ezt megértették? Mindenki építette a kőfalat. Volt, aki több száz méter kőfalat épített, mert azt mondta, hogy összefogunk, építünk több száz méter kőfalat. Volt, aki csak annyi kőfalat épített, ami a háza előtt volt. Volt, aki csak annyit, ami a szobája előtt volt. És voltak némelyek a nép előkelői közül, akik azt mondták, hogy én nem mocskolom össze a kezemet ezzel a porral. Ezek névtelen emberek lettek utána is. Nincs leírva a nevük se. Azok viszont le vannak írva népszerint, akik a kőfalat építették, akik a kapukat állították helyre. Mondhatod, hogy ez felesleges, de nem felesleges. Isten szépen nem felesleges egyetlen név ezek közül, Ez, ez nekem meggyőződésem. És ott volt Nehémiás. Ez az ember, ez hogy tudta ezt megcsinálni? Ez egy kőkemény fickó volt. Azt mondták neki, jött a hamis proféta, azt mondta neki, hogy menekülj be a templom, mert jönnek és meg fognak téged ölni. És akkor Nehémiás odafordult az úrhoz, elkezdte keresni Istent, és azt mondta, hogy hát egy élve ki se jöhetnék a templomból. Hát miért menjek én oda? Tudod miért mondta ezt? Ez a kőkemény fickó hogy élve ki a templomból. Tudod, miért mondta? Azért, mert ő egy euluk volt. Egy herélt volt. Ott volt asszíriabeli királynak a főpohárnoka, más nem is lehetett volna egyébként, mert ezek, képzeljétek el, ezek olyan királyok voltak, ezek piszakféltékenyek voltak. Tehát ott a, ha csak ránéztek a feleségére, hát emlékezzetek Hámára, ugye, Tehát ha ránézett a feleségére valaki, akkor már nem úgy nézett rá, kész vége volt. És ő ott volt minden nap, ugye a királyi család körül, legbizalmasabb, hát meg, és... Hát ő egy eunuk volt, ez nyilvánvaló, tehát ezt ez, ez tudjuk, és ezért ő például az Úrnak a templomába be se léphetett volna. Tehát, hogyha belépett volna az Úrnak a templomába, akkor azok az emberek, akik eddig megbíztak benne, mint Istenfélő emberbe, aki tiszteli az Úrnak a törvényét, beszédét, abban a pillanatban egy világomlott volna össze bennük, és azt mondták volna, hogy vége, megyünk haza, vagy megyünk vissza fogságba, nem kell ez az ember, Mert ez tényleg olyan, hogy ez ö, vizet prédikált, és bortivott. ivott. Jól mondtam? Jól mondtam, ugye? Na, ö, de nem ez csinálta. Azt mondta, nem megyek be. Kitartok. Többenetes Istennek a választása, érted? Azt mondta, hogy a, a legtökösebb fickó az egy eunuk. Az Istenek a lépek között. És ez volt Nehémiás. De nézd meg, és ugyanígy, igaz ez ránk is. Magunktól alkalmatlanok vagyunk. Méltatlanok vagyunk. Nem tudjuk megcsinálni. Képtelenek vagyunk. De kapott egy látást, kapott egy álmot a Nehémiás, és ebbe bele tudott állni, és minden lehetséges annak, aki hisz. És lehet hitről hitre, és erőről erőre jutni. Isten mindig kihívások elé állít bennünket, és ez a keresztény életnek az izgalma. Nem az, hogy elmész egy templomnak nevezett nyugdíjas klubba, leülsz, és akkor ott szomorkodsz fekete ruhába, és végigcsinálod a szertartásokat. Nem ezt akarja Isten, hanem azt mondja, hogy figyelj, holnapra olyan dolgot találtam ki neked, amit ma még nem tudsz megcsinálni. De én adok hozzá erőt neked. És meg fogod tudni csinálni. Mert velem sikerülni fog. Mert én ott vagyok, és tartom a te jobb kezelet, és segítek neked. És megoltalmazlak téged. És ezért vállald a harcot, vállald a küzdelmet, vállald a kitartást, mert sikerülni fog. Ha ezt te feladod, és azt mondod, hogy nem, akkor jön a por. Nincs értelme akkor. És még egy dolgot szeretnék elmondani, itt mielőtt befejezem, hogy amit a nagyon kiemelkedett nekem, amit felolvastam, még egyszer felolvasom ezt a, a 4.14-et. Körültekintettem, felkeltem, és így szóltam az előjárókhoz. A legnagyobb harc közepén azt mondja, a főemberekhez és a többi néphez ne féljetek tőlük. A nagy és rettenetes úrra emlékezetek és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért, és házaitokért. És amikor ezt meghallották, erőt kaptak. Az Istennek az igéje ilyen erőt ad. Istennek az ígéretei ilyen erőt képesek adni az embernek. És azt mondták, hogy akkor nem adjuk föl, akkor megyünk tovább, akkor nem arra fogunk nézni, hogy mennyi rom van még, hogy mennyi por van még, hanem arra azt a képet látjuk magunk előtt, azt az álmot, ami Istennek az álma volt, amihez kapcsolódtunk, ami meg fog valósulni. És tudjátok, csoda történt? 52 nap alatt felépítették Jeruzsálemnek a kőfalát. Ez mai napig is, akik egy kicsit is nem veszik komolyan a Bibliát, azok azt mondják, hogy ez lehetetlen, hogy 52 nap alatt felépítsék azokat a városfalakat, de Isten ereje által lehetséges volt. Nem csak az lehetséges, hogy lehomoljanak a kőfalak, mint Jerikónál, hanem az is lehetséges, hogy felhomoljanak, felhomoljanak, felépüljenek, felépüljenek a kőfalak, mint Jeruzsálembe. És mi ennek vagyunk a Munkatársai ebbe a munkában vagyunk benne, hogy ezek a kőfalak felépüljenek, és figyelj ide, ez, hogy itt látod ebbe az igébe is, azt mondja, hogy ez a következő generációkért is van. Nagyon karcsú dolog lenne, ha azt mondjuk, hogy azért jövünk mi össze, meg azért csináljuk itt ezt a gyülekezetes dít, hogy mi itt jó érezzük magunkat. Itt a következő generációkról van szó. És az a szívem vágya, hogy 30 év múlva ha még élünk, vagy mondhatok 50 évet, vagy nagyobb távolságot, amikor már nem valószínű, akkor is legyen itt Istennek egy erős gyülekezete, nem pont itt, lehet, hogy ott a másik oldalon, vagy ki tudja, lehet, hogy még nagyobb helyen, de akik azt mondják, hogy igen, igen, ezt érdemes volt csinálni, ez a munka, ez meg van alapozva, és gyerünk tovább, akik előttünk vállaltak nagy kihívásokat, vállaltak nagy harcokat, és nagy győzelmeket szereztek eh, emiatt, eh, ezeknek a nyomdokába belépünk mi is, és szeretnénk tovább csinálni. Azt, az lenne jó, hogyha látnánk itt a fiatalokat, a gyerekeket, a, a különböző gyerekcsoportokat, ahogy nőnek föl, és ahogy állnak be a szolgálatba, és keresik az urat, és viszik tovább Istennek a munkáját. Nem csak rólunk szól ez a dolog. Figyelj, azt mondod, hogy hát, maga miatt nem érdemes. Akkor, akkor csináld a gyerekedért. Csináld az unokádért. Mert érte, érdemes? És tudod miért? Azért, mert ha nem csináljuk, akkor a pornár többet nem fog kapni a gyerekem, meg a pornál többet nem fog kapni az unokám, ha én ezt nem csinálom. Érted? Úgyhogy erre bátorítalak benneteket. Ne magunkra nézzünk, ne az ellenségnek a véleményére nézzünk, Ne arra néz, hogy ki mit gondol rólad, kinek milyen elképzelése van rólad, ki hol szeretne látni, legyél innen minni messzebb, nem itt van a te helyed, stb. Ne hidd el, itt van a te helyed, az Úrnak terve van az életeddel, és állj be ebbe a menyei látásba, ami tovább tud bennünket vinni. Ha nincs mennyei látás, elvész a nép. Menyei látás, megvan. Ott van az Istennek az álma, Arról, hogy ez a gyülekezet itt a Dunakanyarban egy világító torony. Fényesen világít. Jönnek éjszakról, keletről, délről, nyugatról, letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, Orszázki Kitomival, Gyöngyösi Zsoltival, Julkával, stb. Mindenkivel letelepednek az Istenek az országába. Ezt lássátok magatok előtt. Isten áldjon meg benneteket. Dicsérjük az Urat. Amen.